Vi var då 28 herrar, eh, vi hade nämligen 10 kinesiska lärare och studenter med oss. Vi hade 73 tjänar och 300 kameler. När vi lägrade i, i öppnarna så hade vi 23 tält uppslagna så länge karavanen höll ihop. Och eh, vi brukade ställa tälterna på ena enahandas sätt var gång. Och huvudgatan mellan tälten var alltid Marco Polos odödliga namn.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 där finner man en åder utan liv.